Seguim amb el nostre matinal a la Ràdio per la Frugilla. Avui tinc el plaer de convidar-me una persona, perquè el plaer és, és mutu, espero, <laughs> perquè és amic meu, des de fa moltíssims anys que ens coneixem i m'ha encantat saber, a través de les xarxes socials, que ha publicat la seva primera novel·la. El seu nom és Jordi Jové i és en David Allà marxem via videoconferència, els que ho veieu amb la imatge doncs, ho veurem ara mateix. I eh, anem a parlar d'aquesta novel·la i de la seva tasca com a, eh, com a escriptor. Jordi Jové, bon dia. Hola, bon dia. Un plaer tenir-te aquí, veure't eh, tan, tan xulo com sempre, i sobretot amb aquestes ganes d'escriure i d'explicar-nos coses. Anem a parlar de la primera novel·la, una novel·la que es diu L'amor de l'abat. Ens expliques, ens fas cinc cèntims del que és aquesta novel·la?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 Hi ha molta novel·la històrica d'aquest tipus i la veritat és que a mi, ja t'ho he dit abans quan hem conversat, de que, que m'encanta. Això me sona el nom de la Rosa, eh? una mica. I aquestes coses... Eh? Tant de bo on va el temps arribessis a ser amb l'Humberto Eco, eh? Uh, tant de bo, tant de bo. D'on te que, estar? Està bé que diguis això del nom de la Rosa perquè precisament jo aquesta, aquesta història no la coneixia.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 Òbviament. Aquesta informació que tu has tret, tot això que dius que, que se sap que va passar, a part de, de la revista Sapiens, no sé, hi ha pergamins originals, hi han altres llibres històrics que s'hi han dedicat amb aquest tema, informació de l'Ajuntament o de l'abadia de, de Sant Cugat? Sí, a veure, el, el, el monestir de Sant Cugat actualment és el Museu d'Història de Sant Cugat. Per tant, diguéssim que d'allà... Sotot el que vaig treure va ser un ambient, una o sigui, informació sobre com es vivia en el monestir en particular, però en, en l'època en general. I a través d''un historiador local i dels seus articles, això també va ser realment molt important l'ajuda d'aquest historiador em va anar molt bé que després va ser també el mateix historiador que va assessorar en els de la revista Sapiens. Però després també hi ha un llibre, eh, ara no et sabria dir si és, de l'avi o del tiet-avi d'en Salvador Cardús, que escriu a la contraportada de l'Ara, em sembla que és un cop a la setmana. Doncs, el seu, ja et dic, ara no sé si era el seu avi o el seu tiet-avi, que va escriure un, un llibre perquè allà sí que realment, si algú vol saber exactament què va passar, com es vivia, el que passa és que és, és un assaig, és un assaig sobre aquest tema i de fet allà pots trobar molta informació. I la que no trobes, la ficciones. La mort de l'abat de Jordi Jovés, el llibre de narrativa històrica que avui estem repassant amb el seu escriptor, amb el protagonista, amb el que l'ha escrit. Un llibre que va veure la llum i la promoció del qual s'ha gut de fer en ple confinament. Per tant, difícil de que això hagi pogut arrencar perquè tenim gairebé totes les llibreries, excepte les que venien diaris tancades, les distribuïdores tampoc podien sortir del poble per portar les coses. Com t'ho fet, Jordi, i sobretot tot. A veure, esperem també una reactivació i, a veure, que vinguis el 23 de juliol, on penso que és Sant Jordi aquest any, que diuen, sí. assignar llibres, no? Uh, sí, no, tot això ha sigut... Uh, em va donar temps a fer la primera presentació. La primera sí, en una llibreria. Va estar molt bé, realment. Uh, ens ho vam passar tots molt bé i, i a més, era l'ambient uh, idoni, que era una llibreria. La segona ja no ens va donar temps a fer-la i des de llavors n'he doncs, estem... fet eh, alguna... també doncs, això, a través de les xarxes. Eh, em van donar l'oportunitat des de la Biblioteca de Blanes també de fer-ho perquè per, per Sant Jordi s'havia de fer allà ja, el dia abans una presentació allà ja, que no es va poder fer i que també es posposarà i quan s'acabi el confinament farem totes les presentacions que es puguin. I pel que fa a la distribució, sí, el confinament va malament, però és que jo el problema que m'he trobat més que el confinament és que poques setmanes abans del confinament l'editorial va tancar, ja no per temes de, de, del Covid, sinó bueno, per malaltia de l'editor. Llavors, clar, amb l'editorial tancat eh, he perdut també ja la distribució i això. I bé, ara aquí doncs aprofitem el confinament per anar fins a gestions per veure quan puguem sortir tots de casa, tornar a distribuir d'alguna manera la, la novel·la i que pugui tornar una altra cop a arribar a les llibreries ja us ho puc dir ara mateix si veieu o si m'escolteu que la mort de l'abat també pot ser disponible si ens ho a nosaltres si ens la comuniqueu aquí a l'emissora doncs serà un plaer posar-vos en contacte amb en, amb en Jordi i fer-vos arribar a aquest, uh, aquest llibre perquè val realment la pena conèixer una mica de la història del nostre país amb aquest llibre que com molt bé ha dit ell i ens ha fet acompanyar és més verídic que ha inventat almenys bona part de la història coneixereu tot el que passava entre les Corts de, de Perpinyà, on ha comentat en Jordi que el rei estava allà, el Palau dels Reis de Mallorca, suposo que, que devia ser, i, sí. i, i també entre la, les seus centrals del Comtat de Barcelona, etc etc. Com, com escrius, Jordi? Perquè m'ha quedat el, el cuc a dintre de, de preguntar-t'ho abans, quan, quan hem parlat eh, amigablement el, eh, una estona, que dius que tu vas deixant papers, no? vas fent coses, vas fent multitud de coses, però no les acabes. Menys mal que has acabat aquest llibre, doncs. Sí, perquè de fet, a mi el que m'agrada és escriure i jo, doncs, eh, des de l'ordinador, entre altres coses, tinc carpetes, tinc de, de poemes, de guions, de novel·les i vàries començades. Coses que se'n van acudint, per pel que sigui, i vaig començant, vaig, vaig tirant. Eh, també és allò, el, el no ser professional i tens tot el temps del món. I llavors vas fent... Va... El que passa que també el que m'he trobat ara és que un cop n'acabes una i la publiques, dius, ostres, aquest ja és un altre món, també. Uh -huh. uh, I ara dius, val, sí, tinc moltes coses començades, però diguéssim que ara tens com més ganes d'acabar-les també per veure-les publicades. Així és com si fins ara, diguéssim, que la prioritat era escriure i el, el publicar seria secundari, ara dius, val, sí, és secundari, però, ostres, potser no tant. Va, va guanyant posicions i et venen més ganes d'anar acabant altres coses que també tens començades. La primera novel·la és important, esperem que, que rendeixi que funcioni, òbviament, perquè això te pot donar un nom i permetre, no sé si seguiria la saga de protagonista o no seguiria la saga, o tu has estat casualitat de que ditis un llibre o no, ditis que escriguessis un llibre de narrativa històrica el, no sé si és el teu taennà és el que més t'agrada escriure. M'agrada escriure i de fet quan vaig acabar aquest, com can havia posat aquesta cotilla de que volia que fos realment l'ho més fidel a la història que, que, que podia ser, eh, quan vaig acabar el següent que vaig començar, llavors eh, hi havia extraterrestres, hi ha havia el espa especials. Eh, sí diguésim per desfogar-me una miqueta d'aquesta cotilla històrica que jo mateix m'havia autoimposat. Però tot i així, ara, amb la que m'estic centrant més, torna a ser una altra històrica. Passa un segle més tard que aquesta. Uh, perquè m'agrada. M'agrada escriure, però també m'agrada apren aprendre. I, clar, uh, si... com una, una història de l'època actual o una d'un futur... Uh, la, la, la imaginació vola. En aquesta, eh, el que faig és aprendre també moltes coses perquè, clar, per escriure sobre una època en la que no has viscut, has d'aprendre també coses bàsiques. Com, per exemple, deies de, que les corses celebraven a Perpinyà i val, jo tinc un personatge que va de Barcelona a Perpinyà. És, val, primer he de saber coses tan bàsiques com quan podia tardar. Clar, tu ara ja saps que si agafes depen... un cotxe i vas a Perpinyà més o menys el que pots tardar, però... No, clar, de fixar... Això depèn del peatge que trobés? no? Exacte, sí. Exacte. <ríe> doncs és això, coses tan bàsiques que mm -hmm. dius, les has d'aprendre. Has d'anar a buscar informació, preguntar als historiadors, i dir, això com s'ho feien? Les cases particulars tenien finestres, o sigui, finestres, tenien vidres en les finestres o des de fora podies escoltar una conversa. Eren coses que dius que no t'ho plantejaries si fes és una novel·la que passés a l'actualitat, però quan passa en una altra època que no has viscut, has d'aprendre. I com que a mi m'agrada molt aprendre i, i veure com podien viure aquella gent, desfruto molt de les novel·les històriques. Efectivament. Jo recordo una anècdota d'en Ken Follett, per exemple, que, que va fer un, unes trilogies molt, molt conegudes amb una entrevista, no sé si era el Canal Discovery, que deia eh, que ell havia de saber eh, a la, l'Anglaterra la, medieval, doncs, quan es trigava anar a peu d'un lloc a l'altre. I ell, no, no hi anava ell, no hi anava ell, però hi feien algú. Què ho fes? <ríe> per per saber-ho exactament, per no dir no. Va trigar tres dies, però resulta que se'n trigaven deu. Una mica això, vos dir, no? Aquestes petites coses. Sí, clar, és que és això. Si jo hagués fet la prova d'anada a cavall des de Barcelona a Perpinyà, jo em sembla que hagués tardat bastant més del que hagués tardat uns genets que utilitzaven el cavall a diari a l'edat mitjana. O sigui, a part de que jo, com deies, jo potser hagués hagut de parar als peatges i ells van poder anar tirant més més directes. <ríe> Molt bé. Uh, Jordi, hem conversat. Recordeu el, el títol, l'amor de l'abat. Uh, podeu buscar-lo per internet. Uh, segurament trobareu aquesta informació perquè ja és present, a més de les presentacions que, que en Jordi van anar, va anar fent, uh, aquesta possible i les que vindran. Intentarem a veure si la biblioteca de fugit també es pot uh, presentar el llibre, que ens encantaria que, que Encantar. pugui seguir fins, fins al nostre poble. Quins escriptors t'inspiren? Què t'agrada llegir? m'agrada llegir una mica de tot la, la de novel·la històrica realment també n'he llegit molta ara no sabia dir tant que en Follet, per exemple quan parlaves jo també havia sentit com eh, parlaven que també es va haver d'informar de, de, de, de com feien les, les catedrals per poder fer les seves trilogies aquestes m'encanten, no en Noah Gordon també m'agradava molt mm, és molt bo, molt bo. Mm -hmm. sí, i no, una miqueta de tot, una miqueta de tot. I el de Fonso Palcones, també? Sí, sí, sí. O en Montalban mm. perquè ja et dic, aquesta també té de, de novel·la policíaca, o sigui, més o menys, la manera d'investigar... És que és això, un historiador de, de Sant Cugat m'ho va dir, diu, home, quan se la van llegir per anar-me corregint els temes, sobretot històrics, em deia, Diu, home, diu no sé fins a quin punt a l'edat mitjana haguessin investigat així. Aquesta és una manera d'investigar bastant pròpia de, les, de la novel·la policíaca. Però dius, sí, però és que, com que els qui l'han de llegir és gent actual, dius, ja està bé que, que, que sigui algú de l'edat mitjana, però que la manera d'investigar també ha de ser atractiva per, per, per lector. Ja M'imagino el protagonista portant una targètica i posi cavaller investigador i que ho vagi escampant sí. tot arreu i que fos una mica amb el bigot i tipus màgnum, ja que és de la nostra època, més o menys, també una mica. Sí, costat. sí, sí. Jordi, un plaer parlant- tu. No sé si ens vols comentar alguna cosa més d'aquest llibre o de futures coses que estiguis treballant. Home, futures coses que estigui treballant és això, com que vas treballant també... Estones lliures, fins i tot en el confinament. He trobat que acabes treballant també estones lliures, perquè també el, durant el dia vas tinguent forces coses. Ves a saber quan seran les properes coses. Però el que sí, de moment, el, el que em poso més proper és, quan s'acabi el confinament, solucionar el tema de la distribució del llibre i tornar a reanudar les, les presentacions. Doncs esperem que així sigui. Nosaltres anirem parlant. Us recordo una vegada més a tots els nostres oients, o en aquest cas vídeo-oients eh, també, de que eh, si desitgeu la novel·la us la farem arribar. Només ens ho heu de dir, trucar-nos aquí a la ràdio, a mi personalment, i us farem arribar aquesta La mort de l'abat, el, el primer llibre, el debut a, de, com a escriptor d'en Jordi Jové, a qui avui hem tingut entre nosaltres. Jordi, moltes gràcies i una abraçada. Moltes gràcies a tu.